Четирите проекции Триста лекция от учителя, държана на 14 май 1924 година, София Тайна молитва Прочете си резюмето на темата «Аз и отец ми едно сме». Прочетоха се някои от работите върху темата, защо човек е недоволен. Защо човек е недоволен? Какво е най-краткото определение на недоволството? Кажете го с три думи. Кои са причините за недоволството? Лошо ли е човек да бъде недоволен? Пишете за следващия път върху темата Лошо ли е човек да бъде недоволен? Вие трябва да разбирате този въпрос малко по-обективно, а не материално. Този кръг на фигурата е една определена величина в природата, образувана от безбройното число кръгове, които съществуват. Животът на човека е един определен кръг. Линиите AB и CD представляват сили, които потикват този кръг към действие. Първата сила AB разделя кръга на човешкия живот на две части Втората сила, която означаваме с CD е в противовес на първата и тя разделя кръга още на две части Кръгът е разделен значи на четири равни части Тия четири равни части на кръга означават четири велики фази през които минава човешката душа Физическия свят, астралният цвят, умствения свят и причинния свят. При сегашните условия човек използва само една четвърт от този кръг. Тие четвъртини означавам с числата 1, 2, 3, 4. Значи вътрешността на човешкото съзнание се отнася както 1 към 4. За обяснение на това, аз няма да се впуштам в математически подробности, но вие трябва да ги знаете. За да разбирате окултната наука, вие трябва да сте запознати добре с математиката. Всеки от вас трябва да разбира тия факти, които математиците учат и след той да пристъпим към по-високо разбиране на живота, към живата математика. Например, в геометрията има две проекции, наречени синус и косинус. Математиците наричат косинус тази линия, която съвпада с радиуса, а отвесната линия наричат синус. Имайте предвид, че кръгът е една проекция на сили, проекция на четвъртото измерение. Четвъртото измерение е силово движение във всички посоки. Той движение е във всички посоки, затова там ще срещнете най-голямото противоречие. Някой от вас може да се заблудят, да мислят, че той движение е навън. Не. то е в навътре, към центъра. Следователно, този център, който се вижда в кръга, това е една вечна спирала, една проекция на сили. Кръгът е проекция в нашия триизмерен свят. Следователно, косинуса аз наричам почва на живота, а синусът представлява растението, семето. Щом едно семе се посади в почвата, тя започва да обеднява, а животът на семето се оголемява. Когато почвата обеднява, човек расте. Докато обкръжаващата среда не обеднее, човек не може да израсне. Когато пък обкръжаващата среда забогатява, това показва, че хората обедняват. В този отношение тялото може да го вземете като почва, в която душата расте. Тялото е косенос, а душата и умът, които растат в него, са синус. Да видим сега дали законът е верен. Щом благоотробието на човека расте, неговият ум спира. Той показва, че почвата забогатява. Този човек минава през синуса и стига до N, до своя център. От тук почвата постепенно се смалява. Косинусът е изражение на сили, които работят. Когато тия сили влязат в индивидуалния живот, почвата започва да обеднява, докато синусът се съедини с радиуса и даде плод. Ако животът даде на време своя плод, той минава вече в астралния свят. В физическия свят няма условия да расте животът. В астралния свят е обратното. Синусът или животът се смалява и човек започва да остарява, а косинусът се увеличава. Тази почва не е на физическото поле. След като човек мине двете четвърти от кръга, този процес се сменя. Той влиза в умствения свят и най-после идва в причинния свят. Оттам отново започва пак същия процес, но в нова форма. Сега ако вие бихте разбрали живота в неговата пълнота, тия два процеса на материалния и на духовния живот ще съвпаднат. Те са еднакви. Когато човек расте в физическия свят, така расте и в умствения свят. Както човек се развива в физическия свят, т.е. какъвто материал там съгражда, такъв ще бъде и неговият ум. Зато и. Първо вие трябва да имате здраво тяло. То е почва. Някой от вас казват, защо ме е тяло? Почва е. Това тяло дава материал на вашия ум да работи. От тази почва ще излезе най-хубавият плод на умствения свят. Ако имате хилаво тяло, значи имате хилава почва. Някой казва, аз съм нервен. Нервният човек е без почва. В него почти всичката почва се е превърнала в динамически сили. Той иска всичкият свят да му се подчинява. Той иска да запали света от единия край до другия и никого не може да търпи. Не, на физическия свят материя трябва да имаш. Почва трябва да имаш. Ще търпиш. Някой казва, не мога да търпя. Има ли човек, който може да търпи? Не мисли, че само ти си нервен. Всички хора са нервни. Кой няма тия динамически сили? Неръдността е един малък порок. Хубаво е, че имаме нерви, но тия нерви трябва да се контролират. Всичките високо организирани хора трябва да се радват че имат нервна система. Какво му трябва на нервния човек? Забележете, че животът започва с магнетизма. Косинусът на тази окръжност означава едно магнетическо течение, а синусът електрическо течение. Следователно, когато животът завърши един цикъл до точка N, всичката енергия става електрическа. Човек е в едно напрегнато състояние. Някой път, като не знаем този закон, когато човек е складирал тази енергия, ние отидем при него, бутнем го, запалим тази енергия и предизвикваме един взрив. Ние ще направим същата погрешка, ако вземем ябълчно семе и го насадим в малко пръст. По този начин ти предизвикваш един взрив, това зърно изисква почва, не го лъжи. и дърво, после ще ти едно нещастие. Ти ще го умориш, но и ти ще умреш. Ти ще бъдеш отговорен за неговия живот. Така и вие събуждате известно желание в себе си, но трябва да разбирате този основен закон за отглеждане на желанията. Всяко желание в човека е семе. Ако възбудите едно желание, и го турите в една паничка, вие сте отговорни пред Божествения закон. Някой казва, аз имам желанието на ябълката. Имаш ли такова желание? Направи си някой голям джубур или някоя голяма каца и там посей семето. Ако имаш паничка, тя е добра само за някое малко растение. Създадеш ли желание, които не можеш да отхранваш Природата ще те хване за ухото. Тя не обича лъжите. Ти ще излъжеш и семенци, но то не може да расте в тази паничка. Ако ти посадиш някой дъб в една паничка и му кажеш «Аз ще ти дам условие за растение», ти вече си го излъгал. Де ще го посадиш в тази паничка? Де ще се развива той? Сега вие, па и целия свят минавате за големи философи. От тази именно ваша глупава философия страдате. Защо? Защото най-великите ви желания са посадени в малки панички. Виждам някога някой турил любовта в една малка паничка и казва «Учителю, моята любов може ли да израсне?» Казвам «Не може да израсне». Любовта не изисква паничка, но изисква много голям джубор. В тази чашка никаква любов не може да израсне. Някой казва, ами най-малката любов не може ли да израсне в тази паничка? Най-малката любов вие не може да я съберете и в най-големия световен чобур. За израстването на най-малката любов се изисква едно всеобемащо слънце. Някой път искате да турите любовта във вашето сърце. Колко сърца са разпукани от тази любов? Вие при вашите условия не може да посадите любовта в сърцето си. Ако я посадите, тя ще разруши сърцето ви. Някой казва, аз със сърцето си любе. Той е тъй, но вие сте чудни във вашите разсъждения. Хората казват, че слънцето изгрява и залязва. Вярно ли Учените хора ни убеждават, че то никога не изгрява и не залязва, но въпреки това ние казваме, че Слънцето изгрява и залязва. Кое е вярно сега? Действително Слънцето изгрява и залязва и действително Слънцето не изгрява и не залязва. Кога изгрява? Кога залязва? Когато земята се е създала и е започнала да се върти около уста си, Слънцето е започнало да изгрява и да залязва. Когато Земята е била в първообразно състояние, Слънцето никога не е изгрявало и залязвало. Там, дето има гъста материя, има изгрев и заляз. Процесът на изгряване и залязване не е процес само на нашия ум. Онези, които се занимават с концентрация на своята мисъл, са минали през следните любопитни наблюдения. Човек посред ден може да концентрира своята мисъл, може да мине от един свят в друг и слънцето в него изчезва. Той се намира в най-голям мрак, той не вижда слънцето. Така могат да минат 5-10 минути. Човекът усеща в себе си едно непреодолимо движение. Стреми се към един център, някъде към слънцето. След 10-15 минути започва да вижда една светлина във вид на зора и пред него се явява пак Слънцето, но Той Слънце не е това, което изгрява на нашата земя. Питам, как ще примирите този факт? Значи, като казваме, че Слънцето изгрява и залязва, това е процес само на мозъка. Сега аналогично на Той наблюдение – Извеждаме в физиката закона за отражението. Образите на предметите се отразяват в очите в обърнато положение, но ние не виждаме предметите в обърнато положение, а ги виждаме прави. Физиците казват, че според и впечатление, което приемаме с очите, трябва да виждаме всичките хора все с главата надолу, обаче ние не ги виждаме така. Физиците обясняват причината за това нещо. Унези от вас, които искат да се занимават с този въпрос, могат да го проучат. Всъщност, когато образите се получават в обратното положение, с главата надолу, в реалността така ли е? Не, само отражението е такова. Следователно, само по отражение на нас не се вижда, че слънцето изгрява и залязва. В действителност образите и предметите се виждат прави. И тъй, когато тялото се смалява, умът се увеличава. Когато умът се смалява, тялото се увеличава. Имаме обратен процес. Когато сърцето се увеличава, причинният свят, душата се намалява, т.е. не се проявява. Когато сърцето се намалява, душата се увеличава. Когато тялото се увеличава, умът се намалява. Когато умът се смалява, тялото се увеличава. Когато чувствата се увеличават, душата се намалява. Когато чувствата се смаляват, душата се увеличава. Това са закони в природата. Следователно, когато усещате по някой път, че вашето сърце се е стеснило, вие трябва да знаете, че нищо не сте изгубили. Чудни сте. Някой казва, аз изгубих сърцето си. Не си го изгубил. Твоето сърце се е смалило в микроскопическа сянка, но твоята душа се е разширила. Тя се проявява. Ако чувствате, че сте изгубили ума си, това значи, че енергията ви е минала в физическото ви тяло. Следователно, тази енергия само се е видоизменила. Нищо не се губи в природата. Ако вашето тяло се развива нормално, умът ви ще се прояви. Когато един дух се въплащава на земята, той най-първо изгубва ума си. Всичките малки деца са изгубили ума си. Те врякат. Плачат, не им стига умът, как да мърдат ръцете си. Те не могат да се нахранят. Някои от тия деца е било някой философ, някой учен човек, който е учил целият свят, а сега е при майка си. Не му стига умът, как да се отвори устата. Това е факт. Защо е така? Защото този учен е вложил всичките си умствени енергии в тялото. Всичкото е създаване. Той си гради къща. Някой път казваме, аз не искам къща, не искам да бъде материалист. Какъв искаш да бъдеш? Ако не станеш материалист, не можеш да станеш умствен гений. Материята е необходима като средство, за да повдигне вашия ум. Аз искам да придобиете едно правилно схващане за материята – тя представлява обмяна, смяна на енергии. Физическият свят може да се смени с умствения, астралният свят може да се смени с духовния. И когато тази енергия се сменя, не трябва да бити кът по четири реда сълзи. Вие тогава казвате, аз не вярвам в Господа. Смяна става. Падат листата на дървото, за да се явят пак идущата година. Ако вие спазите същите условия, по същото време отново ще изгрее слънцето. Вие ще започнете да никнете, да растете отдолу и накрая на лятото ще дадете плод. Няма какво да се плашите. Сърцето пък е дете на душата. Тя е почвата за него. Такъв е законът. Ние сме индивиди. Растем в коси Следователно, когато почва да се смалява, тия енергии влизат в физическото тяло на индивида. Синусът, като достигне радиуса М, започва да намалява в обратна посока и тогава сърцето започва да расте, т.е. индивидуалността на човека започва да се проявява в астралния свят. Това нещо става периодически в живота. В новата раса, която ще дойде в следващата епоха, ние ще минем в числото 2. До сега ние слизахме отгоре надолу, а от сега нататък отиваме от ляво към дясно. С това движение ще започне новата култура на сърцето. И тогава ние трябва да пожертваме всичко. Когато казвам, че човек трябва всичко да пожертва, вие не разбирате това нещо. Ти ще пожертваш всичко, за да израсне сърцето ти, понеже силите на това сърце ще дойдат да работят за душата ти. Това е един процес. Ти не трябва да плачеш. Някои казват, ти трябва да пожертваш душата си за своите ближни. Аз ще ви кажа един афоризъм. Когато нахраниш едного, ти нахранваш всички. И когато откажеш прехраната на едного, ти отказваш прехраната на всички. Аз ще ви докажа той. Това е една непонятна мисъл, нали? Ето в това седи тя, Ето какво подразбира. Стомахът е един. Щом нахраниш стомаха, ти нахранваш и милиардите клетки. Чрез един уд ти нахранваш дробовете, мозъка. Изобщо на всички удове стомахът дава храна. Морално отношение е същия закон. В астралния свят също. Дойде един човек при вас и аз ви казвам, ако ти нахраниш този човек, ще нахраниш целия свят. В астралния свят ти си по-голям човек, отколкото във физическия. Там си грамаден, не си тъй дребнав, както си тук. Ако съберете всичките физически хора на Земята в едно, от тях ще направите един астрален човек. Всичките хора, колкото милиарда и да съществуват на Земята, като ги съберете в едно, ще дадат един астрален човек. А пък като съберете всичките астралци в едно, ще направите един умствен човек. Ако съберете всичките умствени хора в едно, ще направите един причинен човек. Такъв е законът. Тогава казваме, ако нахраниш един астралец, ти ще нахраниш всичките. Той означава жертвата на душата. И всички тия афоризми и противоречия, които изглеждат невъзможни, при известни условия са възможни. При какви условия? При тези, които природата е създала. Всички неща са възможни, но не на физическия свят. Те са възможни някъде, или в числото 1, или в числото 2, или в числото 3, или в числото 4. В целия кръг всичко е възможно, но не и в едната четвърт. И тъй, ето защо телата ви трябва да бъдат чисти. При сегашната еволюция, в която се намира Земята, има изоставена инертна материя на същества минали преди нас – Хората са всмукали много от тази инертна материя. Те трябва да се освободят от тази материя, да гледат, да я схвърлят. Тя е причината за сегашното падение на хората. Тя е която създава страданията им. Вие сте чувствали в себе си, като че нещо ви души, мъчи ви, иде ви дори, ако ви е възможно, да разрушите целия свят. Това се предизвиква от инертната материя във вас. В ния завложени мислите желанията на миналите векове. Тази материя трябва да се удухотвори. За това Божествената енергия трябва да дойде да работи във вас. Само Божественият дух разбира законите, по които може да преорганизира тази материя. В него се съдържат соковете, но трябва да се посъдят в нея ред мисли, желания и пориви на душата, които да могат да се преработят тъй както се преработва турът в Земята. Същият закон, същото отношение, съществува и тук. Ние имаме само една наука. Някой път вие искате да възпитате някой човек. То и възпитание, както аз го зная, е дресировка. Затова до сега то не е дало никакъв съществен резултат. Обаче, то не е създало по-добро разбиране. И то е печалба. Опитността, която сме придобили, вече се наследява. За в бъдеще, който няма тази опитност, не може да се развива. Не мислете, че нищо не сте придобили. Всичко придобито е едно богатство на живота ви. Като влезете в астралния свят, тогава ще започне вашата истинска култура. До сега вие сте се занимавали само с тялото, със следствията на нещата. Не смесвайте процесите на душата с процесите на сърцето. Душата трябва да обеднее до известна степен, за да се обърне в почва, та да, да се организира сърцето, да се облагороди, защото плодовете на сърцето трябва да влязат в божествената житница. Аз ви говоря за космическия човек. Той, което е вярно за целия космически човек, е вярно и за всеки едного от вас. Вие, като проучвате този закон, може да си послужите с него във вашето развитие. И тъй. Всяка четвърт от кръга е цял кръг. То е проекция. Втората четвърт е проекция от четвъртото измерение. Третата четвърт спада към петото измерение, а четвъртата към шестото измерение. Това са проекции на по-висши светове от нашия. Като проекции те не се виждат друго яче. Не можем да си ги представим просто. Ако мислите, че целият живот се изразява само в физическото тяло, може да попаднете в една погрешка. Първата четвърт представлява първите седем години, от живота и се занимава с физическото тяло. Втората четвърт представлява вторите 7 години и се занимава с астралното тяло. Третата четвърт представлява други 7 години и се занимава с мозъка. Последната четвърт представлява пак период от 7 години и се занимава с причинното тяло. След това пак се повтаря същия процес. Тъй защото на всеки 7 години енергите в човека се трансформират. При това тия 7 години пак имат подразделение по месеци. Общият процес е развитие на тялото, но същевременно се развиват обективният ум, наблюдателността, както и другите способности. За всичко това обаче се изисква. Цяла вечност. Не се обесърчавайте. Ако някой път станат пертурбации в сърцето ви, печели душата. Ако има пертурбации в душата ви, печели сърцето. Душените пертурбации не дават идеи. Ако забележите известна дисхармония в душата, сърцето печели. Ако има дисхармония в тялото, умът печели. Не говоря за заболяването но за онази вътрешна дисхармония, която се явява. При тия пертурбации или тялото печели, или умът печели. Та щото вие трябва да се разяснявате разумно у естествени процеси, които стават във вас. Някой път вие се оплашвате, когато стане във вас една малка пертурбация. Тогава някой дойде и ми каже «Изгубих вяра». Не вярвам вече в Бога. Това е лъжливо схващане. Той, което човек има, не може да се изгуби. Човек може да се спъне, но да се изгуби никога. Има окултисти, които казват, че ако човешката душа не се развива правилно, ще се върне в 13-та сфера отдолу. Ще дойде в божествените корени и ще се разруши. Питам... Тия адепти, ходили ли са в божествените корени, да да видят как става това. Той са теории. Не искам да споря с тях, но казвам, че това са техни заблуждения. Има такива процеси наистина, но не са тъй, както те ги представят. Има, че не, има, но то не е такова, както се представя. Има и рай, има и ад, но и райът не е такъв, какъвто хората си го представят. Рай и ад има и в малък размер, и в голям размер. Те не са такива, каквито хората си ги представят. Адът и раят са два противоположни полюса. Те извършват една велика служба в живота. На рая съответства адът, на радостта съответства страданието, на светлината съответства тъмнината, на злото съответства доброто. Питам тогава у нези, които казват Как така Бог, който е съвършен, е допуснал злото в света? Злото е излишъкът на нашето развитие. Унази материя, която е останала недиференцирана, която не може да се удохотвори в нас, тя е започнала да се разлага и да ферментира. Тя именно е образувала злото. От нея започва да се формира един ниш живот, без разум. Следователно, тази инертна материя не спъва. Някой път си неразположен, неверия имаш, съмнение, готов си да отмъщаваш. Инертна материя има в тебе. Защо? Морков си ял. Торейте, един малък морков в стомаха на някой, който не вярва, ще видите как ще се почувства. Един от учениците ял морков. Пил чай, но цяла нощ се въртял, не може да спи, умира от болка. Излекувахме го, но тази материя трябваше да се изхвърли навън, иначе пискане охкане щеше да бъде. И то от такова малко парченце. Казвам, тази инертна материя не може да се възприеме. Тя е морковът, който произвежда това нещо в стомаха. Има и друга инертна материя която не може да се изхвърли по тия естествени начини. Някой път казвате, запали ми се главата, ще се пръсне от болки. рециново масло вземи. Чрез всички тия средства, студени бани, топли бани на краката, разтривки, нищо не минава. Яви ще онзи мъж, който е изгубил жена си. Разправяйте му каквото искате, той е не непримирим, казва. Отиде тя. Той е изгубил нещо и никой не може да го изликува. Предлагат му да говорят на театър, на забавление, да еде, да пие. Нищо не помага. Жена му е няма. Не иска да еде. На театър да отиде – не. Всичко му е тъмно, мрачно, защото му липсва нещо. Изгубил е основното – разумната сила в живота си. Вие някой път не оценявате вашите приятели, но след време ще оцените каква стойност има и най-лошия приятел, когато имате. Той ви е донесъл несметни богатства. Сега вие казвате, как срещнах този несредник. Не, един ден ще познаете закона. Най-лошият ви приятел ви е донесъл несметно богатство. Такова богатство ви е допринесъл той, че ако продадете и цялата земя, не бихте могли да му се отплатите. Такива големи философи сте вие на земята, че винаги сте недоволни. Вие сте недоволни, понеже знаете много. Като можете да обясните всичко, вие сте недоволни, че няма други философски въпроси, които да разрешавате. Всеки един от вас мисли, че всичко е разрешил. Изпъчи се, казва, аз зная това. Зная го но като го заболи коремът, не знае как да се ликува. Дай му малко страдание, не може да се справи. От невидимия свят всеки ден трябва да ни пълнят главите, но ние не искаме да ни убедят, не се поддаваме. Не, че не знаем, но не мислим правилно. Имаме оптическа измама, не виждаме нещата в тяхната естествена величина, заблуждаваме се. Виждаме една малка мравя, Представени се като цял вол. Казвам, това не е вол. Мравя е. Как мравя? Аз виждам, че е много голямо нещо. Всеобщата война в Европа се дължи на тази инертна материя. На и течение, което обхвана човечеството. Сега пък ще минем в друга вълна. Ще се потопим в нея тъй, както в Черното море. Ще се стягате да бъдете готови. Земята ще нагази тази вълна и ще престои в нея може би ден, 2, три, 4, 10 години или най-много 10 години. Повече от 10 години няма да минат. Ще зависи от това какво ще бъде съчетанието на този пояс, в който ще влезем. Максимум 10 години ще отнеме на Земята, докато мине тази вълна. Хора, които са по-високо организирани, я чувства тягостно. Вие сега ще се изпоплашите, ще кажете Виж какво казва учителя Никъде няма да влезем. Това е вреда на нещата. Земята минава в този пояс, ще мине през тази вълна и ще замине. Ако вие запазите нужното равновесие, това ще ви причини полза. Нищо няма да изгубите. За това трябва да бъдете готови. Тази вълна съдържа много енергия. Ако сте готови, ще забогатеете. Ако не сте готови, тя ще ви причини известни страдания. Вие ще мълчите, никому нищо не разправяйте. Учените хора ще ви опровергават. Това са окултни истини. Съвременната наука не може да говори за тях. Сега малко музика. Ще направя няколко изяснения. Моето желание е да се върнете към чистотата на музиката, защото има тонове, които, ако се пеят съчетано, означават известен чувствен или мисловен стремеж и така нататък. Те още не носят добро за човека. Това е преживяване. Най-първо, ние ще изучаваме природната музика. Чистите тонове, които не са покварени. Някой път и между най-приятните тонове има покварени. От съчетанието на известни тонове човек може да се развали. Обикновената музика е предисловие на чистата музика. Учителя и свири на цигулката един чист тон, после един покварен. В тия покварените тонове често има трептения, образуват се големи вълни. Когато при пеене гласът на някой човек трепти, това показва, че той се афектира. Не, тонът трябва да бъде прям, изразителен. Когато човек се афектира, той пее за другите. Щом иска да печели с пеенето, да подкупва, това не е музика. Дето съществува подкуп, има огрешаване. В тия чувства не се изразява никаква чистота. Някои от силните музикални тонове изразяват страст. Когато цигуларят свири с сила, той изразява уния страстни чувства, които са на физическия свят. Мъжете изобщо са носители на сила. Изпейте упражнението, тъги скърби. В упражнението често се допущат противоположности. Едно упражнение може да се превърне в песен. За да стане песен, трябва да се преработи. Целта на упражнението е концентриране на ума. Вашият ум трябва да бъде концентриран. Изпейте сега гамата. Знаете ли защо не може да вземете тона Ми? Тонът Ми е магнетичен. Затова онези, у нези, о които преобладава мъжкият принцип, не могат да го вземат. Какъв е тонът Фа? Мъжки или женски? Тонът до е бащата, ре е сенът, ми е неговата възлюбена, а фа е вече роденото детенце. Сенът е малко по-мек от баща си. Между бащата и снахата няма хармония. Образуват ли акорд ре и ми? Не могат. Най-първо ще се стремите да вземете чисти тонове. Всеки един от вас нека се изпява гамата. Има песни, в които съчетанието на чистите тонове не е хубаво. Научете се да пеете тия чистите тонове. Пейте тия чисти тонове само за себе си. Пеете ли ги, вие ще започнете да си подбирате тоновете. Сегашната музика е виновна за характера на хората, защото музикантите са създали много малко класически парчета с син цвят. Сегашните музикални парчета имат зелен, портукален, жълт. Рядко ще срещнете парче с син цвят. В съчетанието на тоновете сега преобладава повече червеният цвят. Червеният цвят действа повече на чувствата, на афектациите. Има някои парчета с син цвят и щом човек ги слуша, те го отнасят от този свят. В него се зараждат най-възвишени състояния. Щом излезе от концерт, човек трябва да направи едно добро. Някои говорят за класическа музика, но за нея трябва много силен гръбнак. Много от съвременните музиканти са почти инвалиди, понеже тази музика не мени техните чувства, а развива честолюбие, щеславие и ред други чувства, резултат на червения цвят. Някой, като пее хубаво, Поражда завист в другите. Нека слушат и да си повдигнат. Този, който слуша хубаво пеене или свирени, трябва да бъде благодарен. В него обаче се заражда амбиция и той да пее. Това е резултат на червения цвят. Аз желая, като пеем нашите песни, да внасяме синия цвят. От вас зависи това. По някой път, като ви слушам, виждам червен цвят. Зелен, портокален и си я види с хармония. Тогава пеенето ви изглежда, като че цепите дърва. Щом дойдете до синия цвят, ще почувствате вдъхновение, ще дойде веселието. Окултната музика започва с синия цвят. Зато и ще се стараете синият и зеления цвят да бъдат двата преобладаващи цвята в музиката. Жълтият цвят много мъщно се възпроизвежда. По-лесно се възпроизвеждат синият и белият. Синият ще внесе подем, разширени, а белият цвят ще донесе мир. Някои казват успокоение. Не успокоение, то е за умрелите хора, а мирът е за живите хора. Белият цвят ще внесе спокойствие и мир, а синият цвят... Ще внесе разширение, енергия, чистота на ума и сърцето. Тайна молитва Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.